آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مصادر كتاب لليليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتمذر به لتمذر به وذكرى للمؤمنين ديزي لاتنزفار سورة العراض شورك سورة العراض تحاول سورۃ الاعراف زکوے یہ پہلی سورۃ کے دعنے اعراف واقعہ حوالہ اور سورۃ الاعراف دا مکی سورۃ ہے مکن کرمۃ اور دی دوسا وشپا گیا تنری او سلیری شروع قانت تی او دا کتابت کی صورت انعام پسید خودی رسط دا صورت سواد ننازل شید او مخی دا صورت جن ننازل شید او بیالی کلو که سورت این آم که سیزکره چه ده سورت این آم سردده مناسبت وازه مخی سورت این آم که ده مشرکانه ده آنت وعقای دورادشه نبده که منشاالو لا داره باطل آمان زکر که لگه جبن بربن دوانه لیتواب که دازنور حالت آمان لاغی تذکرہ روانا التم ددائی تو حالت و اقائد ہوانا ذکر شو دلت و نقلی ذکر کی گئی شپاگو و اتیاد دانبیاء و تسلیمات اللہ تعالی تبصیل دور ذکر گئی اومد کی صورت کے ای کنده شیطان په ابتزاز نه راځي اذن کې راغي و ډیر ذکر شیطان ابتزاز نه کوي د فقار چې داس ته کلار او نکادان السلام او غوتم وسوسه او غوتم د دوکي ورکو کوشش کوله ا بیا د مرکزی مزمون آج مزمون چی کم بیانی گی نبی علیہ السلام تا تصویر یا دی, دی صبر تعلیم ورکول دیو تشجیح ورکول دی پا داوت آن زکر علیہ السلام و اکیان چی زکر نبی علیہ السلام تا دی صبر تعلیم دی پاس برکا ما صبر اولیلعظم صبر تعلیم دې سمجې نو انبياو ته دعوت په کار کې په مشککت باندې صبر کړو پیغمبر ته صبر او اسنه چې خید مشککته د مننه د صاحب په وخت کې په دعوت باندې کامینه طریقې سره روانو پیغمبر ته امدا سره عرض او سره امت تعلیم دې چې مخالفو د انبيانو هي مسلات مسلام قبره منه اللہ تلا میدر کامیابی ورکڑی دا او چی چاند بی آلیم السلام و سلام داوی تاریمان تک راو کڑی دی اللہ تلا تباو برباد کڑی دیو دنیا و وفیرت کی ناکامہ کڑی دیو سورت کی رومبنی حیان اغده علی اسلامی اصوار ازینا گر وڑی که او انسراو تڑی نو اگر تڑی نو اگر تڑی نمس اریو حر بانی مواقت کرد ایا نماوندې نه نه کاه یا عین ساده ویني کاه یا اس ما دا له خپل د ویډیو کله نه الف لام می می ممره که او ساده ویني نه جدا جدا وینځه کاه الف لام می مف نہیں تحروف مقطعات یعنی کہ زکر الکرم کٹ شان لا نام کٹ میم غام کٹ صاد غام کٹ کٹ کښې زکر غړي بیا د دې معنا څنګه د دې په معنا کې خازم عطا اټ کوه دا استاد محترم مونږ ته دوه ذکر غړي بلکې چونکی دنگ ایسی کرکولتی ضرورتنیش تدیت تتاویلات ویدیدی کسور عالمان چیده کلی علیب اللہ میمانی بیان کی سوادن و آخر اکر اکر صحیح خبر رضایت چیدی پا مانا با نیسو کوئی صرف اللہ کوئی دیتا صرف من اصراوی کتاب یا صرف من اصراوی اللہ دی تا دی کتاب رازو ندیتا اللہ پڑ رازو ندی پا دیوانی سوک نا کوئی دی اللہ مدر نبی تا پی خطاب نو بیادا ما مانو ذکر کولو تی زورت نشتا تاویلی مانو ذکر کولو یاو مانا ذکر کن عبداللہ بن عبان سیبوی داریف مانا علیف لان مین مانا اناللہ آلم و اقصر زور اللہ تعالیم دیو کوئی مودر پیسر لکنگی صحیح خبر ادب کرتی پریبانی سوک کوئی آدھے اللہ کوئی آدھے کتابه انزله غيله کتابه دا کتابه انزله غيله که امره تا ته ناظر کله نصدقات کتابه تا ته ناظر له شهر ده زان نه رشتنی کتابه طلايق فی صدرک حرج نباذ که حرج تنگی منه ذنول ذینا یا ده خوف ده سمعت لکه ګرځره خلق د کتاب بیان او خلق یې ټوکراوی او منی نو ستاسو مقصد خلق د بیان او مقصد کول نو تنګي په څه په کار تنګي په ځینګه په کار د خلک مقصد دایغه نه برابر ستاسو مقصد تعلیم ورکول او تعلیم تور مسته خپل مقصد برابر اگې منل او منل هغه د الله تعالی خلاص دې او عمل دې چې نل اعداد د دې د دې د پسینه کې څنګه یې ما پیدا کړو چې خلک د قران مول نه نه یو په دې باندې ایمان نه لرو نو حال په درس پیوړ خلک کی نه نه دي کی نه ستامل ستامل برابرون خلکو ته بیانوم ستامل ستامل برابرۍ هیڅ څوک کی نه کیږي نه باندې کی نه نه دي منل او نه منل دېره خو ما راځي ځل نه منو او جی منی ہے لیکنی او داس پکا خبر ہے دادا اگر اپنی زوری خبر ہے نو مطلب دادے دادے او جی پھر خودن لینی مکتا اللہ پر غمبر در تسلیور کے او تیزیور کرار دی پنایا کن کسا در پر حرجون پس ندیکی گستاپ زنہ من او دن دول ددینا یاد خوف در تقذیر ددینا لیتون دی ربینی وذکرہ لی المومنین او دا اولی نازل کوئی شده مقصد دی کتاب بیانی انزل ایلی کا لیتون دی ربینی دا تکیہ بیسر لگیتا لیتون دی ربینی چی توی ربینی پر قرآن سر چی کم خرقی نمانی انکار کے یہ غیو دی وذکرہ او دا کتاب دی کتاب سرسر سی شده پند نصیحت لی المومنین دا مسلمان زکا مسلمان نازل دا ناغتینا مزید پیدا گا دیو کافر دفعینا نیرے گی ندی کتاب کی تخویف او دعزابون آیات ناغت تذکر کیا دا اللہ تعالی نوید چکلان دا کتاب دا اللہ نازل پر ہے دا دور دومہ کاسد اللہ احمد حکم پر امر دیتا ہوا ہے ایت تبیعو ماں مزید تا دیداریو ما دا آن او تفسیر مداری کورسر سنت او میو ذاکره ده او سنت اونزل ایلی کم جتا ستا نازل پریشه دی قرآن داغی الپاد نازل شوی دی او او سنت چیدی داغی معنی نازل پریشوی دی دی پیغمبر فضلکی اچولی شوی دی الپاد نازل پریشوی نو اتباعو که ارنا او سنت او قرآن اونزل ایلی کم جتا ستا نازل پریشه دی مر رب کم ورد فعلوم کی رب لفظ کی اشارہ ہونا پڑے واندتاس نماز دجمع بیان انتر جراب لفظ دار دالنا جب سے پتتے او دے کے تقریبان دالنا سمر سے پات چیدی اپدے کی راجم ہے دکھا چاو سڑے تربیت تی اللہ وقت طاقتی نقلوش اللہ چاو تربیت تی پا تربیت بکوئے دی حلسش حالی او چاو تربیت یو انسان تربیت تی نو پر تربیت تالی با قادرون منسشو قدرات بارشو اجیو سنے تربیت پئی او ذات تربیت پئی نو تربیت دپارا اغدار جسیم و حافظ و حفاظتیم بولشو نحفیظ نو دار لفظ دار سے پڑھ ٹولے سپاتو تجامعہ دے تابیداری دار سے زانت تقریج ستاس و پالون کے لئے کامل سپاتوالے ستاس و مردبی اغه تافي تکم قران او سنت ناظر کړي دا دي اتباع په قامي ولا تتعبو من دونه يوميا دا دي کاری من دونه انا ود دینا اولیا د نور دوستان نو به قران لیکلي اولیا شي اتل انسو الجن شي شیطان انسان شیطان تا به د ايمان او تعیید انسانانو کې چې کوم شیطان نن لري سنت اړیو ځکه قران او سنت نه نه د دې نو اوسطانه اړي تا دا غین نه علي نه د شیطان او تیوا باندې هغدا چې شیطان دی دواړه کار کوي گناہ اندر صبری کے رئی طاعتنہ اندر صبری کے نداسی نیشی کے دیچی رحمان بیرازی و شیطان بیرازی اللہ فرماییت تبیع و ماوزنینیو کہ کم شیطانزو تنازل کرشوئے لے قرآن و سنمت کوئی اوستازو دپانون بیرکر اپنی غفت استازو تربییت کوئی لاغی تابیداریو کی اولاد تتبیعو من دونی هی اولیان او ددین علاوات دنور و دوستان و اللا غدا نسیت کہ خبس کلی لما تذکرون دیر کم خلق فند، دیر کم فند اخلید خد. کلی لما دیر کم فند او نسیت تذکرون دیر کم فند دیر کم فند قبلگا نسیت قبلگا. خوابیا چکم اینم انی فند نکبلگی، نبیاء اللا حلاکدی گی ورپسی ده حلاکت زکر کئی تخوید مونگا تاوست دیار را چوکان میه قریه ته اهلکنا سمنا دکلنا ینه دکلوالنا قوملوچ نو راقوانجو اهلکنا الله یمغای هلاک کړي تا کلی هلاک کړي کلیواله هلاک کړي پځه احاب سنا بیاتن او هم قایلون لو یذایته زمنا عذاب او هم قائلون یادی چلی قائلون از غرمی فوق کے کلولو او ارام کون کیو نو مطلب دارے انتہائی غافلو یاد شپی او یاد اگرمی فوق کے ارام کون کیو نو دید واو دوانو کیچے انسان انتہائی غافلو غفلت کیو فدق اٹھائیم تک دا اللہ عذاب راگل اللہوی زمون عذاب پر راگل اب یاد آئی حالتو ملا بیانیت و ماکان دعواهم از جا اہم با سنا پا کم وقتی بچی آئی تزمون عذاب راگنو دعوی دعوی دعوی دعوی دعوی دعوی پریاد بسو از جا اہم با سنا چکم وقتی آبا عذاب ان قالو مگر ای بدائی اتراک پاو انا ظالمین و قدائبا کمونگ الظلم کونگی مسلسلن ظلم کل اعظام کو وقتی اکتا دیر اعترافو که چیز زالیم و مازده و مناغبیا انسان تا پایدا نوارده مطلق دار دا سی وقتی پاکپلا بنابانده اعترافو که چی پا آغا وقتی و تا اللہ ایک دیس پایدا وار قولا نا کیا اعظام درائشی گیرشی بیاده اقوم تو باغ وقتی نه ایمان کرلی جیویا او ناغ وقتی انسان بچکی شي نل پرمای چې کنه ما ځا برابرنه بیا اعتراف کو جو له موږ ظالمانو پر هغه وخت دا به تورې ته صرف اعتراف یې وکړه خدای اعتراف مدي تپای نه او خپل نو وی ان کن ظالمین خلیه مستحق ځای کوي ظلم ستوي کله حق راوالې بل ورکړي په ظلم بار بار مې ته ویل یو شي 55 ځای باندې نه کې خدلونه استعمالول ایتا ظلم وی نخدای مون ظلم کڑیستان ہے بانت چی که محقا و بطانو تور کڑی ویرولا تا مور کڑی نخدای اتا مون گو سالی مان سو مسلسل ظلم کڑی او داسی وقتی بی اعتراب ایس پایده نور کا نادیم شا اللہ تی توبه و باساد نو اللہ ستاق بود توبه کبولی اعتراب اغل او آغا وقتی بیا ایس پایده ن داخد د دنیا په الله ذکر کې اخرت کې ملال ذکر په دې اخرت کې بچاو نشته انسان باندې دنیا خام کا عذاب را نه و اخرت کې الله فرمای بلنس علل الذين ورسل اليه ها محام وتفوس کو نه تخویب ته زور نه نه هغه کسان نه ورسل اليهم چې رايته لګل پری شوی دی و مادیان دی ناورادی د هر امت نه وتپوس کیږي پیغمبر دغې لیکي کیږي مان دا واجب کوم تاسو دې جواب درک نشي چې کوم امتونه دي الله با غینه تپوس کوي چې تاسو پیغمبران ته جواب ورکړئ دا چې هغو نه کلا زی پیغمبران پیغمبرانو تعلیمات ناله او دیریت کله نه لابد هر انسان نه تپوس کوي پیغمبر د درغلو زمادي دینی راول نه تا تاسو جواب ورکړئ ولا مثلا ان المرسلين اولوي خامقه منبر پیغمبران نن مَن تکوسکو شي کومه ګلشي وي نو پیغمبر متکوس د دې لپاره د چی قومت باندې حجت او دلیل کاي چتا رسول او کنو رسول پیغمبر د امت په مخ کې و چې خدای پاکه ماذ جن رسول څنګه جن مهله سلام الله او پتازو که حاضرین دی غائبین او کده اللہ دین ورغور اصد نو دک کرنگی اللہ انگر تقوز که دی پیغمبران انا خدا پاکو امت بانی خجت قائمه او بیا خسوسن دی السلام بارکی صورت مہدر کی تیرشیب که اللہ انگر او پر مایجتا دیتا بیلیو چیزا ماں مور او مان او قیان جوڑ گئی نو دا اگر ای معاملت چونکه سنگین ایسه علیہ السلام ته الله زمبی دیساله سلام بالله محمد کوي او داوا د قوم مسجدو په څسه لگے زکري بهدا داوا کوله چې ایسه علیہ السلام ته ویني دا خبره ایسه علیہ السلام ته مرجو کوي چې دا د ایسه علیہ السلام د الله زهد دادی دادی ناله ایسه علیہ السلام عمره والی دا قوم عمره والی دای مسجد ایسه علیہ السلام ته پوسو کې خبره تا کړو ابو هشیا الله رحمانه نک پردا مناسب نجما ویل اللہ فرمائے فلنقصن علیہم دیہ بچی دل نشتا فلنقصن علیہم اللہ ایمن ببیان کو پریوانی بی علم پر علم سر. پر سرا من سرا علم نشتا اللہ علم خدا فرشتو عمل نامو کی لکل پڑھی اللہ تعالی اپنے پیش تیار انسان تب اختلام نامو اللہ ذات علیم و خبیر دے چون کہ اللہ تعالی فرشتیں مقرر کړي دین ٹائم دی. ٹائم اللہ کا پیامل نامی پیش کی داند علم یای سر و کن ناغایی بین اللہ ویچی دی وہ کم وقت آمن کاؤ خواہ آمنی کو پاگا وقتی من گا گائی بنو دادی آمن اغمون نوٹ کرن والوقن یوم ایدین حق بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الفاتحه الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إليك نصرف الدعاء إليك نصرف الدعاء إليك نصرف الدعاء إليك نصرف الدعاء إليك کتابن انزل ایلئی کان کتابن دا کتاب دے انزل ایلئی کان انزلان چنازل پلچھو دے ایلئی کان تا دے پی صدر کا پسی نستا تنگی من حود تک زیب دے نام من ایرمان ورپسی مقصد نازل کلی چې د دې په څیر د بي حج او عادي سره ولیکرا دامن او دې ته وای په عمره اټد او ته به دروته ولګ ما وسفسي اون دل الیکم چې نازل کلی میر رب کو اند تعالیم کے ساتھ اپنا قرض جس کو قلی ہوں کمشینادر کرے اس کو لگے وانا تذ سب و تذ مل گئے تادی داری میں کوان نہیں انا و ذینا اولیاء وکن نن قریتن او سمرا دکلنا اهلکنا الوین هلاکری دی ویرا کلو لای دی دکلو خلقلا فجاح باونا پسرا گله دی ویتا باونا الله یا زاموندا بیا یا بیا تن, تَنْ باکتی او هور قائرون او هم یاتی قادلون تلتون کیو د آرام کوم کیو فما کان دعوا بس نو پر یاند دوی بیاهم با تنا تا خوا کترام زیت با سنا عرمدان تل عن قالو بکتا چری بوو ای تامپک إِنَّا كُنَّا بُعَلْمِينَ يَكِنًا هُمْ غَظُلًا كَوْنْ كِوْوُ مُخُظُلًا كَرْمُوا سَنْسَنُ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اللَّهُ يُفَسْحَامَ خَامُوا بَتَقُوسْكَوْا الَّذِينَ دَا تَسَالَّا وُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جَعَيْتَ لِيقَ الْقَرِشِيُّ يَنِي أُمَّتُنَا وَلَنَسْأَلَن چه که مسلیم دی که رم بران دی حالا نقصن علیهم پس بوم ببیانو علیهم پجیبان دی خام خایی کنی امت باندن بی علم بایلم پانسران بل علم سر بایدی بانده دی وما کننونو مگا غاجبینا غائبو چه که وقیدی عمل کن ناقا وقیدی مگا غائبنو فازی یا ولا ولينا بخري نيانو سورت مديني رحمه سكيد كريم خدای الله د ترنم وخت د قرآن سورته مونږ وي به ترينه سره تمام شي الله دا د ګرین سپریزم مې ختم دوستو شورو ش كريم خدای سورته اناات ته نور سورته دې كريم خو سر سر. آسانه سره ورځ ژوندۍ راکړي د مستر کلام لپاره كاملې طريقه سره صحیح انداز سر ستاره کې کارونه مونږ ان لکم متن النکان دشی وی دی الله دی ته دیقام نن غروان قران او سنت ته دیقام نن غروان کریمه فلسطین اعزامونه کنده رض دی کریمه خو همو ساتي یاللا د کریمه کریمه قیامت د سوالونو د سختو ا د کبر منځونه نور منځونه اکبر سرشره کریمه خو د ټول منځونه کی ممکنات ټول منځونه کی ممکنات کله نن مكان